Розділ 15. Хмари збираються. А зараз повернімося до більба та гномів. Цілу ніч вони вартували по черзі. тому настав ранок, а вони не почули, не побачили нічого загрозливого. Тільки птасство все збиралося і збиралося. Пташині з граї летіли з півдня, а ворони, які жили довкола гори, Кружляли над нею і без угалу кричали. Трапилося щось дивне, промовив Торін. Час осінніх перельотів уже минув. Це все тутешні пташки, шпаки, зяблики. А ген далині ширяє багато стерв'ятників, ніби десь точиться битва. Раптом більбо простягнув руку. Погляньте, старий дріст повернувся, закричав він. Напевно, він утік коли Смог розтрощив наш схил, але равлики навряд чи врятувалися. То справді був старий дрість, І коли Більбо показав на нього пальцем, він підлетів до них і мостився на камені. Потім стріпнув крилами і заспівав. Відтак схилив голівку на бік, ніби прислухаючись, і знову заспівав. І знову прислухався. «Гадаю, він намагається щось нам сказати», – зауважив Балін. «Але мені важко розібрати мову друзів. Вона дуже швидка та складна. А ти, Торбине, щось розумієш?» «Не зовсім», – відповів Більбо. «Власне, він узагалі нічого не розумів. Але наш старий приятель, здається, дуже збуджений». «Ну чому він не круг?» – пошкодував Балін. «Я думав, вони тобі не до вподоби. Здається, ти дуже сполошився через них» коли ми проходили тут раніше. Та ж були ворони, до того ж паскудні ночеми, підозрілі на вигляд. Чув би ті мерзенні прізвиська, які вони викрикували нам у слід. А от круки не такі. Колись вони жили з племенем Трора у великій дружбі. Приносили нам таємні відомості, а ми винагороджували їх різними блискучими штукенціями, які вони залюбки ховали у гніздах. Вони живуть дуже довго, мають добру пам'ять і передають свою мудрість пташенятам. За молоду я знав багатьох скельних кроків. Оцей от безкет зветься Кручінь, бо тут, на двартівниці, жила знаменита пара мудрих кроків – старий Карк і його Кручиха. Але не думаю, що хтось із цієї стародавньої породи живий і нині. Щойно він закінчив, як старий дріст, Голосно скрикнув і миттю полетів геть. Ми його не розуміємо, але я певен, що цей старий птах розуміє нас, промовив Балін. Будьте уважні, ось побачите, зараз щось трапиться. Невдовзі вони почули тріпотіння крил, повернувся дріст, а з ним прилетів великий старезний круг. Він був напівсліпий, із полосілою головою і ледве летів. Круг незграбно приземлився перед гномами, повільно махаючи крилами, і підскочив до Торіна. «О, Торіне, сину Траїна, і ти, Баліне, сину Фундіна!» – прокаркав він. І Більбо теж розумів, що він каже, бо говорив він звичайною мовою, а не пташиною. «Я, Роак, син Карка!» «Карк помер, але колись ви добре його знали». Минуло вже тричі по 50 літ і ще три роки, відколи я вилупився з яйця. Але я не забув, що розповідав мені батько. Тепер я старішина великих круків гори. Нас небагато, але ми й досі пам'ятаємо колишнього короля під Грою. Зараз більшості моїх підданців тут немає, бо з півдня надійшли важливі звістки. Деякі радісні для вас, а деякі вам не надто сподобаються. Погляньте, з півдня, зі сходу, із заходу до гори та долу, повертаються птахи, бо кинуто клич, що смог помер. «Помер? Помер?» – закричали гноми. «Помер! Тоді ми даремно боялися, скарб наш!» Вони посхоплювалися на ноги і застрибали на радощах. «Так, помер!» – підтвердив Рог. «Дріст?» Хай ніколи не випаде Йопірія, бачив Смога мертвим, а йому можна вірити. Він бачив, як дракон загинув у битві з людьми Езгарота три ночі тому, коли сходив місяць. Торіну віддалеко не відразу вдалося вгамувати гном і переконати їх вислухати Крукові новини. Нарешті, закінчивши розповідь про битву, Крук повів далі. То була радісна звістка. Недобушити. Можеш спокійно вертатися до своїх чертогів, усі скарби твої, на цю хвилину. Але сюди добираються не лише птахи. Вістка про загибель стража скарбів уже поширилася по усіх сюдах, а легенда про багатство Трора не забулася. Переходячи довгі роки з у уста, багато хто не проти урвати частку здобачів. Військо ельфів уже в дорозі, а з ним – старів'ятники, які очікують битву та кровопролиття. Люди над озером подейкують, що винуватці їхніх лих – гноми, адже смог зруйнував їхнє місто, і вони втратили дах над головою, та й багато з них загинуло. Вони теж збираються відшкодувати свої збитки коштом ваших скарбів, байдуже, живі ви чи мертві. Хай ваша мудрість підкаже вам, який шлях обрати. Але 13 гномів – це тільки жалюгідні рештки великого племені Даріна, яке колись мешкало тут. А тепер розсіялося по світу. Прислухайтеся до моєї поради. Не довіряйте правителеві озерних людей. Більшої довіри вартий той, хто застрелив дракона. Його ім'я Барт. Він із долу. З роду Гіріона. Чоловік він суворий, але щирий. Нам би хотілося, аби після непевних часів поміж гномами, людьми й ельфами знову запанував мир. Але це може коштувати вам сили селену золота. Я скінчив. Дослухавши, Торін вибухнув гнівом. Красно, дякуємо, Року, сину Карка. Ми не забудемо тебе і твоє плем'я. Але доки ми живі, Жодним злодіям чи розбільникам не відібрати в нас нашого золота. Якщо ти і надалі хочеш тішитися нашою вдячністю, принось нам новини про всіх, хто наближатиметься до гори. Також я просив би, якщо серед вас є молодь із сильними крильми, щоб ти послав гінців до наших родичів у північні гори, на захід і на схід звідси. Нехай розкажуть їм про наше становище». А насамперед, варто сповістити мого кузена Дайна із залізного кряжа, бо в нього багато добре озброєних воїнів, і мешкає він найближче. Передай йому, хай поспішить. Не знаю, добре це рішення чи погане, прокаркав Роак, але я зроблю все, що зможу. І він важко полетів геть. А тепер назад, до гори, крикнув Торінн. У нас обмаль часу. І харчового запасу, підхопив Більбо, як завжди практичний, коли йшлося про їжу. Хай там що, а він гадав, що із загибелю дракона їхня пригода, власне кажучи, добігла кінця. І дуже помилявся. І волів би віддати чи не всю свою винагороду, аби лише мирно вийти з гри. Назад, до гри, повторили гноми хором ніби й не почувши говіта. Тож біль би довелося почимчикувати за ними. Як вам уже відомо з останніх подій, в ще мали в запасі кілька днів. Вони ще раз обстежили печери і переконалися, що війти вгору можна лише через головну браму. Всі інші входи, звісно, крім маленьких потайних дверей, смов давно зруйнував і завалив камінням так що від них і сліду не лишилося. Тож тепер вони у поті чола заходились укріплювати головний вхід і прокладати нову стежку до нього. Угорі вони знайшли досталь інструментів стародавніх рудокопів, каменярів і будівельників. А гноми й досі були неабиякими майстрами гірничої справи. Доки вони працювали, круки постійно приносили їм новини. Так вони дізналися, що король ельфів повернув у бік озера, тож у них ще лишалося трохи часу. Вони почули іще кращу новину. В ельфів утекло трій копоні, які блукали тепер самі по собі, берегами Бестриці, недалеко від того місця, де гноми залишили решту своїх припасів. Тому доки всі працювали, Філі та Кілі, в супроводі Крука, було послано на розшуки понії, щоб за їхньою допомогою привезти все, що вдасться. Через чотири дні гноми довідалися, що до гори поспішає об'єднана армія ельфів і озерних людей. Але тепер вони підбадьорилися, бо Кілі та Філі привезли їжі на кілька тижнів за ощадливого вживання. Звісно, то були переважно запиханці, які і мостогидли, Проте навіть запиханці – це набагато краще, ніж нічого. До того ж гноми перегородили браму муром із тесаного каміння, покладеного в суху. І мур вийшов дуже товстим і високим. У ньому гноми залишили отвори, крізь які могли стежити за підступами до гори або й стріляти, але входу не зробили. Вони відряпувались і спускались по драбинах, а каміння підтягали мотузками. Для струмка, з якого брала початок бестриця, вони придумали зробити низеньку арочку під новим муром. І так розкопали його вузеньке річище, що між муром і водоспадом, який ніс води бестриці у бік долу, розлилася широка заводь. До брами тепер можна було дістатися лише вплав або вузьким виступом скелі, який починався праворуч від муру, якщо дивитися. Всередині. Щодо поні гноми підвели їх до початку сходів, які вели до старого мосту, розв'ючили і нагнали на південь до господаря. І ось однієї ночі на півдні, в долині долу, раптом спалахнуло безліч вогників, ніби там запалили багаття і смолоскипли. Вони прийшли! вигукнув балін, і їхній табір просто величезний. Мабуть, дісталися до долини в Сутінках обома берегами річки. Тієї ночі гноми майже не спали. Щойно засирів світанок, як вони побачили за муру загін воїнів, що рухався з табору. Воїни підійшли до краю долини і повільно подерлись у гору. Невдовзі гноми роздивилися, що то озерні люди у бойових обладунках, а з ними ельфи лучники Нарешті передня лава видралася на уламки скель і опинилася на вершечку водоспаду. Який же був їхній подив, коли вони побачили завод і мур зі свіжотесаного каміння, що перегородив браму? Вони зупинилися, показуючи перед собою пальцями, перемовляючись. І тоді Торін якнайголосніше гукнув до них. «Хто ви, що прийшли, ніби зібравшись, на війну?» «До брами Торіна, сина Траїна, короля горою, і чого вам треба?» Але вони не відповіли. Одні швидко повернули назад, другі ще трохи порозглядали укріплену браму, а потім подались у слід за першими. Того дня вони перенесли табір на схід від річки і отаборилися просто поміж відногами гори. Серед скель прокотився відгоним розмов і пісень чого тут уже давно не траплялося. Забриніли перебори ельфійських арб, залунала милозвучна музика. І гноми, прислухаючись до її відлуння, відчували, що холодне повітря потеплішало. І вловили слабкі пахощі лісових квітів, ніби зараз була весна. І більбо закортіло втекти з темної фортеці, спуститися схилом і приєднатися до веселої учти біля багатьох. У декого з молодших гномів теж тьохнуло серце. І вони забурмотіли, що краще б усе склалося інакше, і їм можна було б заприязнитися з таким веселим народцем. Але Торін насупив брови. Тоді гноми собі повиносили арфи та інші музичні інструменти, знайдені серед новоздобутих скарбів, і заграли-заспівали, щоб його власкавити. Але їхня пісня – не скидалася на Ельфійську, радше на ту, яку не співали колись давно маленькі гобітові нірці. Ору до своїх палат, король вступив крізь арку втрат. Вже вражий змій сконав страшний, поляжий кожен супостат. Міцні врата, швидка стріла, меч гострий, піка чимала, Душа палка, що скарб шука, вже гноми не зазнають зла, їх предки насилали чар, під молотів дзвінкий удар, У гротах нір, у надрах гір, Де спить усяка темна твар, Твердим драконовим вогнем, зубці вінчали з діадем, Ковальку є і зірка є, Співає арха під різцем, Гірський престол горує знов. Народа мандрівний, а о, спіши здаля до короля. Він друзів жде і рідну кров. Ми в гори клич, шлемо тепер, Вертайтесь до старих печер. Король забрав клей ноди сам, рукою ще дою просте. Король вступив крізь арку врат під гору до своїх палат. Паде, як змій, отой страшний. До ніг нам кожен суперстат. вельме сподобалася Турінові. Він знову заусміхався і розвеселився. А далі почав прикидати відстань до залізного кряжа і враховувати, коли прибуде до самотньої гори Даєм, якщо вирушить одразу, як тільки одержить звістку. Та у більбо впало серце. Надто бойовничо звучали і пісня, і подальша розмова. Наступного дня рано вранці Но ми побачили загін лучників, котрі перебрили річку і покрокували долиною вгору. Вони несли зелений прапор короля Ельфі і блакитний стяг озерного міста. Невдовзі вже стояли просто перед замурованою брамою. Торін знову голосно гукнув до них: Хто ви, що прийшли зі зброєю в руках до Брами Торіна, сина Траїна, короля під горою? І цього разу він одержав відповідь. Наперед виступив високий, темноволосий чоловік із суворим обличчям і крикнув, «Вітаю тебе, Торіна! Чого ти засів тут, як розбійник у вертепі? Ми з тобою ще не вороги, і нам радісно, що ти живий, усупереч нашим побоюванням. Ми не сподівалися, що тут хтось уцілів. Але тепер, коли ми таки зустрілися, у нас буде про що порадитись і повести переговори. Хто ти? І про що нам радитися? Я Барт. Це від моєї руки загинув дракон. І це я визволив твої скарби. Хіба це тебе не стосується? Крім того, я прямий нащадок і спадкоємець Гіріона з долу. А у твоїй скарбниці розкидано чимало коштовностей з його чертою. Всі скарби викрав колись Смог. Хіба це не варто обговорити? Далі. Під час останньої виправи Смог зруйнував оселі мешканців Есгарота. А я й досі служу їхньому правителю. Говорячи від його імені, я б запитав. Чи в тебе немає ні краплі співчуття до горя та злигоднів його людей? Вони допомогли тобі у скруті, а ти на віддяку накликав на них саму лише руїну. Хоча, поза сумнівом, не навмисно. То були слушні чесні слова, хоч і сказані гордо та суворо. І більбо подумав, що Торін одразу визнає їхню справедливість. Звісно, він і не сподівався, ніби хтось згадає, що то він, він сам, виявив драконове вразливе місце. Так і вийшло, ніхто й не згадав. Але більбо не зважив на владу золота. Який довго старий дракон і на вдачу гномів. Останнім часом Торін провів у скарбниці не одну годину, і жадібність міцно заволоділа ним. Хоча головно він нишпорив за дорогих каменем, але встиг кинути оком на багато інших чудесних речей, які навіяли йому спогади про труди та печалі його народу. Найдошкульніший закид ти приберіг на останок, відказав Торін. Ніхто з людей не має права зазіхати на скарби мого народу, бо смуг, який їх привласнив, позбавив нас даху над головою, а декого – життя. Скарби йому не належали, тож не випадає загладжувати їхнім коштом його лиходійства. Вартість товарів і допомоги, яку надали нам озерні люди, ми чесно відшкодуємо у слушний час. Але якщо нам будуть погрожувати силою, ми не віддамо ані чогісінького, жодної монетки. Доки біля наших дверей стоятиме озброєне військо, ми дивитимемося на вас як на ворогів і злодіїв. А принагідно хочу запитати, яку частку скарбів віддали б ви нашим спадкоємцям, якби не зустріли спротиву і знайшли нас мертвими? Слушне питання, відповів Барт. Але ви не мертві, а ми не розбійники. До того ж, окрім прав, є ще й милосердя, яке багатій може відчути до злидарів, котрі по-дружньому поставилися до нього, коли він бідував. І все ж інші мої закиди лишилися без відповіді. Повторюю. Я не збираюся вступати в переговори з озброєними людьми під моєю брамою. І поготів, і з воїнами короля ельфів. Котрих я згадую без особливої симпатії. Ця суперечка їх не стосується, а тепер забирайтеся геть, доки у ваш бік не полетіли стріли. І якщо захочете говорити зі мною знову, то спочатку відійшліть ельфійське військо до лісу, де йому місце. А тоді повертайтесь і складіть зброю, перш ніж наблизитися до мого порога. Король ельфів мій друг. Він допоміг озерним людям у скруті, зробивши це винятково сприязню, безкорисливо, відказав Барт. "Ми дамо тобі час розкаятись у твоїх словах. Схаминися до нашого повернення". І він відійшов від брами, повів загін назад до табору. Не минуло кількох годин, як прапороносці повернулися. Наперед виступили сурмачі і просурмили короткий сигнал. «В ім'я Езгаро Тайлісу!» – прокричав один сурмач. «Ми звертаємося до сина Траєна, Торіна Дубощита, який іменує себе королем під Горою, і прохаємо його добре вміркувати наші вимоги, інакше ми вважатимемо його нашим ворогом. Щонайменше, він має передати дванадцяту частку скарбів Бардеві, як убивці дракона та спадкоємцеві Гіріона. З тієї частки Барт із його ласки зробить пожертву на допомогу Есгароту. Але якщо Торін хоче сподіватися на дружбу та шану сусідів, як здавна було заведено серед його предків, тоді нехай також уділить дещо зі свого статку для підтримки озерних людей. Почувши це, Торін схопив роговий лук і пустив стрілу в Герольда. Стріла вігналась у його щит і заброніла. «Коли така твоя відповідь, – крикнув Геральд, то я оголошую облогу гори. Ви не покинете її доти, доки самі не покличете нас для перемир'я та перемовин. Ми не піднімемо на вас зброї, просто залишимо вас наодинці з вашим золотом. Можете їсти його, якщо забажаєте». З цими словами... Посланці швидко подалися геть, залишивши гному обміркувати їхнє становище. Торін був такий похмурий, що ніхто, навіть у великій потребі, не набажався чіплятися до нього. Більшість щиро поділяла його думку, за винятком хіба що старого товстуна бомбура філі такі. Більбо, звісно, не схвалював такого повороту подій. Клобіт уже був ситий горою по горлу, а опинитися в облозі йому й поготів не смакувало. Усе тут угорі просмерділося драконом, бурча він собі підніс. І мене від цього нудить, а запихальці вже просто стають мені поперек горла.